د ملاوی دو پتایا ساتهی اشاواتی توید سنت که ست سیریز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالر احمد لازان از دیمین چوک جانگیر روڈ صوابی پروپرائیٹر انوار شیر موبایل نمبر 0301-710-124 انسان حل چپڑڑا اولی نفریادون که تو دلاس کے اور انیغه کی نوم پر یادنا اگر وس طریق او دردا نوم پر یادنا ہزار مینت اور ویدا ما سلی انسان دام سجر کل اج اور زید انسان تا تکلیف دعانا ندیر بلی مونگا आवाज ک مونتا ل جنبہی کپروتوی بغفل اڑخ بند او قاعدا یا دی وناس او اوقاما یاوي اولاړ هر حال کې د تګور نو د رخلی نو پر یادده او زار مننت بقيي او واپس شوي دهغې خپله خبره نه چ بیا به نه کومه بندې که نه پوه نه شي کې ما بسوي یاره <تصفح> بس, بس داخل دا خللو په ګټه دوالو دهڅ خیرې کوه کانزل کوه بد رې کوه کم کم که معموله خبرو باندې یا رب اس بیا باندې کوم اوسره لا تکلیف لر شکان نه ان بوې کوم حدا کم سره کله دا ته پړکوت کله دا ته پړکوت درې حالات ذکر وکړه جنا جبا اړه باندې تاسو یورا ونیغه مکه خلق او تلاش کی را نیږي کله بیا وې وې نه جونې چې یا رب لګی مې او دروې کې دې سره خوشمه وکاله کله کې کله ډډوې آغا فریاد که خواه نا اللہ فی رحمه که فلما کشفنا یعنه دره از هر کلا چه لرکه موند دنا تکلیف دادو مر دی بیا واپس شی که اللم الى در مصا اداسی شی لکه چه دو نیو را بلیلی مونگا یو تکلیفتا دتا تبوه دمونگتا آواز نو کلی چه اللہ دا تکلیف را نلرکه یا الله تم رب او تم مالک تو زور اور وره اختیار دې داسې بيوي وګوره چې تکلیف تلر شن نو چې ته دې کې چې دا ولي دا وی یاره بوستو یادو مستکنا لوسانو ابداللی ا د رښتنت بزرگان اولیا شته دا خود غی برکتو کینی تل دې له مزرو قزیدو ما الله او ته نوې ته موږ تاوازونه کوله او فریاد یې کا کار ولچاوه کو هغه غورا صفاته ته چاوه او شکر دې چا دا حال لري انسان کنا چې تکلیف وته ورسینو پرودی الله او جل الله رب العزت به مهرباني وکي نبياده بل جاتا نسبت کي کته ته وځوه چې نا غورا د اپدنه الله تکلیف لرو دغه خوافه کنه دی وی نکنه الله ته غزمونګه ډېر لرستل شي او زه آرام نشم شي او با هرڅون کول په دې حال کې ګور دا نه مونږ کې بشي او دا هو د رسول جمع ټګه کار نو کول نه پاند نه کړه نلای وي کدا لیکو زوینه دارنګي خیر تکلشو دی لالمصرفین ما كانوا يعملون مشریکان او تا اغه عمل نجدی کوي او ته خپل تشو دی مصرفین امراد مشریکان چې بیماري ور باندې راغله نو دا د الله تر اف نه راغله کاغه تباله کاغه سر خوګي دی کاغه نم سريري نم سر اې دي کې یو غاله باندې او کاره ساک دې کپڑا کړې کو غزن دې کفالت دې هر مرز چې پېږې ودان کې نو چې اگر عقل لري دا د الله رب العزت د طرف نو دا عقل رکوون کې هم الله دې وایي امسسک الله بی ضر فلا کاشف له اله الاو د سرت کې باخر کې موي چې خپل ځوګې شې رکووله نو دې انسان د هر مرض د پارزان لپاره ټلې دې ځوابداري <engage> ته موارانه هغه اته په جنډي ولادي مزدار د جحال خبره کین الله وی ګورن پیر دي شو کنه پرې ده هودا خبره تاج سوینا غوا ده خو ری بوره نکړه تایج الله بیا وبلی چې تا بل پر یاد نکو تا خویر ذکر کړي دونیوي چې مکه وګور دا څړر قومونو مون حاله کړی دی بچ کېدنی شي ولقد اهلقنا القرون او یا کینان هلاکل <سؤال> یموا قومنا من قبلکم مخ کی لما ظلمو کل <سؤال> شر ظلمکو ابشر کی اختشوا وجاءتهم رسلهم بالبينات اور عقل هدیتا پیغمبران دی پوځه حدلایلو و ما کانوا لیؤمنو انه وری چیمان راولوی وما ما کانوا لیؤمنو نیمه نلته پیغمبرانو خبره کی هغه وتډیروی چ پریاد الله تکو هغه مالک دې څاغوري جنګ ته تاغي به نه زموږ د مشرانو دغه طریقاره روانه ده موږ نشو پریخو دي تکلیف براته ورس پدیم نه پوي ده کنه ادا اقرار وکړو جر الله پیدا کړی نو دایته یاره ده پکې کمزې چاله واره کړل کذا قوم المجرمين دا رنګ صدا ورکړو قوم مجرمانو تا ثم جعلناکم بیا او ګرزول یمنګ تاسو فی الارض آباد اباد او بزمکه کمن بعدهم بزدغینا چریم هلاک پر ول امل کوت پاک نو سمتاز وګر رسول دینانو زوره کیفتا عملون چو ګور مونگا چسرنګی عمل کوي تاسو چستاسو په تپل کېوم لګی کنا شراشه دا پکې اخیری خلق راوی د دې عمل وګورا نو دا د نړۍ په چی په عقل کړه دا بی ير کړل زکا اگر اون بو بانده با چه تکلیف را غی نو بیا بیالنات آواز کهو روز پر آرامان دی او دی مسلمانانو باندې چه تکلیف را شی نو باغ آقا وقت که دی غیر اللہ تا آواز که نو پی دا پیده اغید پاس را غیر او قرآن وی مون تاسو دیگه پر آباد کلی دنیا کی چه خلقو توخیو او گورو چه تاسو څنګه عمل کهوی نو گور دی عمل ته گورا ذلذاردي واذا تطلع عليهم اياتنا بيينات كلا جلست شيرمان اياتنا زمغا واضحه شاغل الله وحدانيه تمنخار دليل واضحه قال الذين وايرا خلق لا يرجون لقاءنا چوميذنا ساتي زمند ملاقات ديروميذنشت چلاسر ملاقات يعني يريگ زمند ملاقاتنا چمون بول عمل سزا سوئی اعت بقرآن لقاء نعطی اجزان لیو اعت رونا منگل یو قرآن بقرآن بل یو قرآن داس رونا غیر هذا چه بغیر دا دی قرآن نبی چه دا قرآن نیگر مگل بل قرآن رونا تو یا یو کارو کا او بدل ہو یا بدل کدی قرآن لرا وفسرین ذکر کی چه تا داسو کچه یو بل کتاب رونا دو دو قرآن نایلاوه قدا چه قداسی چه باقی که سمون دا آلیه و عجز نی دو تا پکدانی ویلی شوی چه یا دو دی دا عبادت غلط تی یا دو دی نشتا یا که دو دی طاقت نزا ساو قبول دیا دیوکی چه دو دی بد رد پکدانی نمون لدا سیو کتاب روگا او بد رو دل ہو یا دو قرآن که کمزی دا سمون دا آلیه و عجز دی او ویلی دی چدی نشی کولی سفارش نشتا نو دا پکی بدل کا دا تلرکتو مونگ بیا منو بالکولی منو از مونگ نور دیر خواخ دی منا محبتم دی و سرادی راز کولی و خیفتا کتاب دی او دارا دا خبری پکی راشی نو بیا وطنی وطیا نو جواب قل ما یکو نولی اوائیواتا ندی پاکار مال را ندی پا اختیار زمان أن أبدله ما بدلنا من تلقائي نفسي دخطرفا دخبل ظننا صغط ظننا شم بدلو ده؟ أن أبدله زمان سي اختیار ده إن أتبعو ذات عبدارنكم إلا ما يوحى إلي مگر دعاقصو شو حكولي شماتا تاسو ما خفزو نينا رسطو توجي تصنوية اخكال ما تاسو كتير قل كبدي دمر وقتي زد چه تسکول، مدرسه، کالج، کلی و زیت تلیم یا ما چه تا پا در جمعه یو کتاب کلو کلی یا زد یو لپز و یو حرب داگه په شویم یا پا ایگم تلوستو دلی نو تاسو بیاوه ای کنا یا چه تا زمو شای غیرول یا ما چه تا ویلی <تصف> یا ما تر چان از دکل کړي نو تاسو به بیترازو که نو سمدستی چه ما تاوستا کتاب عظی او پژی نپوی کچدا دا اللہر طرف ندی سوما پژی کسی اختیار نشتا زخ و طابداری دا اخی کم جماعت وحکی گی اینی اخافو یقینا زو یریگم این عصایت ربی فچر زو خلافو کمات رف نو یریگم اعذاب یومی نوزی اعذاب دروزلوینا زخ و یریگم گورا دا پیغمبر دا شان بخوا اون فصرین زکر چ هغه خلق به ټول چکی کنه چغیزنتا دغه نسبت کې چمونګه پیرزادایو یی له مونږه د پیرانو اولاد یو هغه پیران بریده چې دا غي د اولاد کوم تعظیم شورو دی هغه د الله دینړو منیناو پیژنینه دغی به صحابه چې او پیغمبر هغه وځي اریګم کنه که خلاف مکو نو اغا خلق جنن پراته ده مونز او داس نا پیجنی زکاة او حج و یا روجا و غیره نا نو دا اللہ دا عبادتو بالکل غافل او محروم دی تشدانو بزانی اخری جمونگا حنیکان و خلق و اولادیو نو چه دا اغیبا صحا دی اغیق و زیق پل گریوان که سوچ چکی دا سمرلویا دا جه الخبر دا جاگیبا که اختدی کنا استانه بالله تاسو نو کې پیغمبر خو یې یاريګم الله وشا الله او یادا کې چې خو خوي د الله ما تلته علیکم نبول استماده قران پتا اوس ولا ادرا کوم به انا خبر کړي الله تاسو په دې باندې کړه الله خو خوي نو ما د قران نو لسته ما تلته علیکم انا بالله تاسو په دې خبر کړي وې دا کتاب یې را تخولینو احسان در باندهو که که نا نا دا غیت آسو دا حق دا کهوه فقد لبیستو فیقم بس یقینا ما وقت دیر کرده پا تاسو که عمرم من قبلیه ډیر عمر مخیده دینا صلوی اخکاله ما دا گر تیر او پا دی صلوی تاسو تجربه اکلا چه ما دروغ نه دی امانت که می خیانت نره کرده ستاسو اخپل می از که چکم مسلی و اغمی حل کرده او ځخاله په انداده او خیګړه میکړی دا چا سره مې بد نری کړی د ځان مې نه سړي جوړ کړی چې تشیر مې را دنه دی ویلې نو څنګه تاسو ته خبره کوی ابلا تاقلون تاسو موږ نه سوچ نه کوی لو کو ان ته رضیت فمن اولي اما د لفظون د دی زور نه دا سوو دلې زالم مې علی الله کذیبا دا غچانا چې جوړی پاللا باندې دروګ الله ته نسبته دو ولی تنیازبین دا معنی کې مفترین دقشان پالای دا روخ جوړلو کلو چه موتی کتاب ندر نازل کرد یا یو سڑی چې پالای دا دا روخ جوڑ کی چه کتاب دا خپل طرف نجوڑ کی یا پاقی کسا خبره پریزی دا, دا, دا خلق نو دا وجه نا چه یردا خلق نو خپکی گی گی گی دا سه حق پرس ملگریو چه فوج کیگی گی دعا اجازت ملوشه چزه تاسو یو یو آیاتو دی که سر ترجمه و تشریح ادا روڑک چه بیان پیوکی او چه ایتو نیر روڑنل نیوتن تا بکیوی زمون ملگره چه را تا دعا بدل که خیر دی بلدی که اخو بلا قرآن دی دقا ایتو دی کلو چه یا ایوالذین آمونتوی اللہ وادوی الرسول و اولی الامر منکم اب یا تنازعتم فی چاوې هغه معنا وره دا جگړې خبره پکې رانه ردته وی شردا ته بدل کې هرې بل یا ته لیک نه غوت نه چرم نه دا هو قران دی چې دا زوباط بل بیا دصولیکم ا دګه څه چې لږ دا بدل کما پرې ازم ا ما دا وی مجبور اوسه وې نو کله کواله غوړي نو چته الله کتاب بدل کې قران دې د اړینو طریقې پوري ووې اب دې څوکونه نشوچي دا د توحید مسله څنګه ده دا. دا شرک دا مسله ستوي او راځو ما بدعات ستوي چې بده څوکونه شخدا ته په دریاب کې ټول او خلق وګرځو ته یې پاتې کړو ځکه یو بوونس کې لیکنه نو په قران کې خو به دا مسله زده کې اته پرې دا خو الله درو ټول ولینو چاله ویلې دی او داوی دي ختم دي سان کا ختم دي دا دا لا اله الا الله ختم دي داوود لا اله ختم دي و لا اله الله و الله <تصحك> نو په قران څه لږه متا دی دې مطلب داره چې بس قران تا جات نشته غوتېش دا په کار چويلې وې تهش دا نو هغه مني هغه هم قران کې راګلې دي چې جہیله وره زه نه کوم تاونه منلم اقوم تای الہ نور جوړ کړو او زمواري دي ولا او الکړه رمضان شو وته وې پنوم ولا منخت او کړې نو ګور ادمره لوې جهل له خلقو چې مونږه لا اله ذکر اکثر ختمونه جسده خلقه ناغه باطل لده اوگه زانه وله طریقه جوڑه کرده یه الفاظ ده زانه جوڑه کرده یه طریقه ده زانه جوڑه کرده دوم پلا نقصان کرده که نه که قرآن وی اصحب بداوی چه ده خوبایده قرآن یا تو ناسورتو ناری ویتک ده خوداتا طریقه که مجوڑه کرده نو بلخواباوی چه نه طریقه خو سعیده وگوره ده طری په دې لګه خدما لا تبكي ويزو یو په لبا نقصان کوي خامخه چرې بدواړه مخونه سامنے ساتي کنه نو قران وی سمره لوی حالنده چې په الله د روزو کړو او کذب با یا تغذيبو کو دلاد آیاتونو لا يفلح المجرمون یقینا چرې نکام يابيږي مجرمان مجرمون زغدي چلات نصبت و مشترک و در این کامیابی کامیابی نده چی دنیا که یا مال و دا اولاد دیر ورکلی شا یا هر قسم که غلط کارکینو عذاب پینرازی اخلاق ویرده تا سرم نده خوک شوید دیت اخو کامیابی نده شویده از این که استدراج ده سوزه لیویده شو رو رو رانی ویلی رو رو دا میا نده چی خلق رو دیوان چه یاسون دا پا غیم اینی، غیم اڑی، یعنی جرس طور جالو اولی دا خود ردیرانی اولی، پریده چه دی خواه غافل شی نو بیا بیا بیا اونی سی خواه از نور و خلق پڑکیم حسرت پاتی شي شیره گوره جی بکارو شی نو دیتا دا قرآن و مجید پیستلاکی زجرویل شی، زورنا و من دون الله رد شرک فل عبادت لا خلقوا عبادتكي سواد اللانا ما لا يضرهم لا غصوة ضرر نشي ورکول دي لا كدية عبادت نكري ادي ولا تعظيم نكري دي ولا منقض نكري رزرر نشي ورکول ولا ينفعهم انفعد ورکول شديدا ويقولون أدي واي هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا چدي صفارشيان سمونگري دال نو ګور به موږ یې عبادت کو ما نعبودہم الا لیکربونا الاله ذلفه دا موږ یې عبادت ا څه نکوه دې دبار جل الله تمنز دی کی قران وی دی دا عبادت کی جزر ولن شو ور کوله پیدا ولن شو ور کوله دوم اختیار لري نو ګور ام تعظیم کوي دا کیا دی رضا بوو چې وردا بوتا نی ادي نورځو خو نشته دنیا کې مبصرین ذکر کی کینې چې د اسنام دي بیا غیصه خبرو ده دی وخت د حالاتونه او چې کوم منفطرین خبر شوی دی ولیدلی دي ته وګوره دا غی تفسیرونه کاين اغه نیو ویلو نمونګه پړو ګوره د اسنام اگا دا دا او د اوسانو هغه وخت ذکر کوي چې د دغه تعظیم شورو او له یا پیمانه هغه شکلونه ته دا چاو ها دا د غټنه ولیدا شکل جوړاو د بنده شکل ته ولې جوړ کړل دې چته ټیک ځګه تا دا په داشکل بګه دا بندځي کنه دی ها نو کو بده پوښکه بندیانو نیکان ااو حق برس ته اکثر تر انبیا پورې نورستو دیولګه دراګه شو کلنه د غټنه جوړو سباګه اسون انشتا دا ځنه اور چې لګه تعظیم کوي په اکثر چګورنه د بندیانو په شکل نو ده زن تا دا اغای یاد تازکاو نو دا اغای اصنام پنون بانده منخ تا اغی تا آواز تا اغی نسوال کول اغی دا مخی تولارا و جرل دا باقی دا خلقو کردی نو دا بنده شکل جوڑو اوس نشی جو رولی نو بس داگی تا گوری چه دا قبرو ندی او دلتا که پرودتی اغا بنده از دا خورو کامر و دا, دا سلی خوصوک نکه باده و دا خیال نکنه چه ده که ا نګور هغه وخت چې دا خبرونه فصلیونه د هغه رات کړي هغه کوم بالکل به خلکو راضي چې دا باندې شکله جوړ کړي پراتي ری وته ا قرآن وی سره ولې نشور کولې په دې نشور کولې ا ذ خلکو دا کې د نه او دې نه کوله تعظیم نه بیا در باندې کټړلې مال به خرابې حالات به خرابېږي ا غشن په سل به خرابېږي نو قرآن خلافونه کو آ په دې او بیا وی ها اوله شفاعاء عند الله دا شف عظموندی سفارشن زموندی دالیا سرا دیو سفارش کوي دی بلګیایو مفسرینو ذکر کړی ته دا خلق په زمونږ په دور کې ډېر زیات دي خان امام رازي رحم الله د خپل وخت خبره کوي ونذیره فی هاذا الزمان استغاله كثير من الخلق بتعظیم قبور الاكابر چګور خلک مونږ به د خپل دور کې ولید کنه په دې سمانه کې هغه ا دی چګور خلک مشغول دی په تعظیم د خپل مشرانو او د قبرو د غیظ خل ساتیو تعظیم څه دي په دغه طریقته چې ځانډ په وذروا شال په واچوا انخت ولروا او عقیده عاقیده دا ده چې دا زمون سپارشه دی د الله سره ادیب زمو غ حاجتونه برکه الله تبه وایي قرآن ومجید په دقی خلق ورد کی ارد ورکی چیخا قل الله اللہ وعطا آیتازو خبروی اللہ لر بما لا يعلمو طاق سبان دی چه اللہ تنی دی معلوم فی ولا فی الارض با اسمانو کیون بزمکو کی ما تنی دی او اوتوی تطالشتا تج اللہ تنی سبت کیت دا داغنی ازمین دی ما تنی دی معلوم بزمک اسمان کی دی دی مطلب سدی دغه مطلبدار چې دغه خبره وجود نشته موجود نه پاسمانو پزمکو کې بل الله د علم نه کوښې بهار کې دی خوښتا دینا ا د اخلق چې وی جستا خدای خدي دروغ وې سدي سو وينه بهي ا را خبره کور دی داس نه دا, دا شر چې سمره دی کینه د ځان نه ګری دلل بنشت سبحانه هو وتعالى عم ما یشرکون قاعده الا را او ته داغه نه چې دی وسره شریک یو څل پیدا کېدو زه دارا تو کومه د دینه معنا کې ټیک د دې کتاب کې براغلی خو یره مونږ چې د خپل مشران او حالت وګورو د مخ کې ناروانه خبره ده نو پاغې کې به مننه نه ونو څه کومګه کلی دې مشران لګیا دي نو قران وینه وما کان الناس نو داخلق الا امه واحده مگر امتي او دا ټول یو خلق ته توحید مسله چې کوم وخنه ناروانه رسول الله السلام د وختونه مدعیه مسله د بنیادو بنیاډ او اصول بالکل یو دي دا به څه ته وي مختلفو خلکو پکې اختلاف وکړه دا خلکو ګنړ ولولا کلمتون ک چرنه وې فیصلہ سبقت من ربک ج مخک شوی دار در په درسته نه لقد بينهم فیصلہ کړه شیوا پمین ستې کې فما فيه يختلفون هغه څه کې دې دې پکې اختلاف کوي دې باندې عذاب راغلو خو فیصلہ الله دا کړل را په دا دنیا د عمل زهره د وارداتوس زهره د ازادې زهره پریسچيبي کې دي تا آزادی مې لا وشه ا عذاب بول بیا په اخر کې ورکیخه بیا یو وحجتا چې دا غې نه وولي الله ولا دنیا کې عذاب ورکی وي ويقولون دام لجر دې واي دي لولا انزل عليه آيات من ربي ولنازلنا شبه دې پیغمبر باندې دلیل معجزات رقلنا فقال لن يكون معجزة وقال لن يقول لن يقول فقال الغيب لله نوعي عدده يقين علم ذهب الله للرد فانتظروه تأثير انتظار كويه إنه معكم من المنتظرين يقين أنهم يتأثيرون انتظار كونكونا رد الشرك في العلم هو إنما الغيب لله ما يريد الله بيه بلسوك نا ذهب عذاب رات لل معجزات للنرات لل ذهب الله هغه مونږه بدریت غورو چې سپاس وردی غوستاخو په بدله کې د الله رضبط نه ځواب راځي نو بس انتظار کوو نو چې انده د الله سپاساله کی دارب سم زجر دی زوره نه دا چا ګورہ چې کله په دې باندې ون شو خپل نعمتونه چې الله به نعمتونه وکړي له دې په ون شو نبي په سختۍ را لید الله تعالی په نو غره پغیم په ون شو وَيَدَاعُقْنَنَا فَرَحْمَتًا کَلَا جَوْسَکُمُ غَخْلُتَ الرَّحْمَتِ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ فَذَذَرَ تَكْرِبْنَ اجْرَسِدی ریوی دیتا یَذَا لَهُمْ مَکرٌ فِي آياتِنَا نَاصَ بَدی دَبارا خلیوی انکاروی او انکار کَی کَلچې نبیل اسلام نو گورا مشترکانو مقابل اوکڑا خلاف نو باغی بانده سراغلو رحمت او پس ددینه چو وکالا پی غالبا قحط راغلو سختی مصیبتونا لگی تندی چو پوشو چو اس حلاکی کو تباکی کو نو را لو نبی علیہ السلام تے پریادو کو چاگتو او قحط و مصبت تلر شو او ماحول خیست شو مال دولت و رزق پر پراقش شو نبیس چلو کو اذا لهم مکرون پی آیاتنا بیاسمو پایاتنو کی مکر روحی کئ او انکار کئی قل اللہ اثرہ و مکرہ خوائے و تا اللہ در زردے پر تدبیر کولو کی نسبت راشی مرات تدبیر خفی تدبیر خفی پت تدبیرو د دې د حلاکت او دې ذراینې وله ان رسولان یکتبون ما تمکرون یقینا ملائک زمونګه لیکي هغه څه تاسو ما کوي تاسو کوم پاره وو ه لیکو نه الله ملائک مقرره دي هغه لیک الله بېلم کومстаў او قانون دې مقرره کړو چې ملائک دې هغه لیک دلیل عاتلی هو الذی الاغزات یصیرکم فلبری والبحر چې چلی تاسو او وجاو بلام دکه حتا اذا کنتم في فل الفلق تردي پوری جه تاسو په کیشته کې وجرين بهم بريهن طيبه او چليګه د کیشته سره د خلقو په هوا نرمه سره او موافق سره چې طرف طرفتزي نور دي غړې په وا شروع یو خو کول زی اخوشه لګي او مزه کوي ها مزه کوي مفترین زکرکیتی مسافر خان دی خوشحالی کیا وفریحو بیا دی خوشحالی کی فاغیبان دی جا اتها ریح نواصف راغلا راشی دکیشتیتا هوا تیزا ریح نواصف خواتیزا پی راشی وجا اهم الموجو اور راشی دیتا چپی من کل مکان دا هر طرفنا وظنو ادی قدو کی انهم چیا کې نن دی راګیر پلی شو دی او هي تبه هم و هو راګیر کړی شو اوس به زم خلاصي کو دعاولاها ندي فریاد کوي الله تا مخلصون له الدين خالص کونکي اغلره ده بلنه او عادی کې جلالم بخالص تا دين منو خاص تا د باواز کو چې الله مونږ د دین اوساته موږ تا سرواده کوو چې اوهيد بمینو اجر دغه نه بار کی ګور بیاغه خپل کار کی دا سے جاهل او دا سے ناشکر خلق دی نو دا به هغه قران لری چې بهر سفر کی دا تاسو شته جعفر صادق نو رحم الله چا ته وی چرې موږ خپل پروردگار په سبا اند پیژنو دا غا دای ته کی وې خدای سفر کومه د لرياب کې تجارت می جاره نو ښه تا ما نو سواقې راغلي د ما ته وایا نو هغه توشي راځل شم یوازله روانو کیشته کې حضور کې روانه ا دې کې چې پیراله او فشته ماته شو نو زه په یو د هتا پاتې شو نو دا دې تا دغه وخت سره یو په لړ توجهه ناغه بالکل او سمایو ته توجه چې راغمه دي وخت به شکور شه نور د توجهه اخیری نو د کفور ورده وست او پی جنگ دا غزات تخا نو فسترین زکر کوي چې وګوره مشرکان خدا چې چکل به بی تکلیب و سختی راق لا نو اللہ تا بے آواز گو او لنن زمانی مسلمانا چه بجاز کسواری ایا کشتے کې نو چې پاگی سختی راشی نو گو را اگر وقتی غیر اللہ تا آواز کی چرا و رسا پنے کے رو نو فسترین زکر کئی چې زمون دا داغي مشرکان نه بدترین ندی یاره به تاسو پیسې لوي چې دا الله درزاده پاره تاسو پیسې اوکه ګور دا دیخه چې دا الله دې یاره تاسو پیسې اوکه چې دا داغی نه ناکه رضی اوکنه نه نه تاریخ او به تکلیف کله نه داواز او بیا ولا مغيصو فائدہ نه ورکوله یلکه تکلیف نه وبدشو خدا او عذاب نه او رست جہنم نه بنه بشکې دو پسوګه و چې یاره الله ته او आवाज کنو نہ هغه استراري حالتو اختيار نه وکړم د عذاب نه بچل مو کې ورغلا او جروز تبیا خلاف وکړو عذاب نه بچ کی نه کړ دا اعظم نوې چې داګه دا مسلمانان جزان ته وې دا هغه نه ډیر نه کارو بدترین جوګه ادیبانې او فاسرین غواضیوم ذکر کړي چې مکہ فتح شو نوای کرام دا بجه جهل زی هغه یې جزایته ټوختو نو تختې دل په گشته کس وارو نو دکشان حالت <تصفح> بعد پیراگے قشتہ بادا بادش نو خلق ولاد چری کله دا غاتل کو داسه کوي ناغي وير دي واکه قبل سو نشرا راته دي ناقوي د طرف تا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغام دعوات خلق را بلی نو تاسو تاسو څنګه आवाज کوي ما دمو رو تختی رو دسن ناغي وير دي واکه قبل سو نشرا راته نا کوي خ نو وعده او کله پسو کې چللا نه بچ کلم نو زبق پلاس دا پیغمبر پلاس که دا موازو ایمان قبلو ناکو وعدی پور اقل چواب بس را رئی نبیلی اسلام سر اسلام قبول کو اللہ رب العزت چال ذهن کو لوکی ناکتا فیصلہ بیا کرانا نئی خوا نو اول چې رواني فرحو بی ها خوش آلی کی او آواز کی اگا ماشرومانو لدی پجوڑا کردوا چکشتے کسر روانو او ریڈو سره سر اپروتنو اګه لوبا ویل شو ته محبوبه محبوبه نيو سات پساګشته تاوبره اورول دي وکشته له اورې شو دی بیا ته आवाज راځي چې مې دوبه مې دوبه زه دوب شم کنه نيو هغه چې خوشاله او جگل په هوانه شي نبي اچي وي دعو الله مخلصين له الدين اريات کي الله دا خالص كون کي اغل دبل نه لين ان من هذي کچریتا بچلو مونگا ددی مصیبتنا لنا کونن من الشاکرین خام قاشو مونگا د شکر گزارو نا فلما انجاون فسار کلاج بچ کی دی اذا هم يبغون في الارض ناسف بدی فساد کی بزمک نا جائزہ بیا غیر اللہ تجہیوی بیا د حق مقابله تو دےگی بغیر الحق نا جائزہ اذا هم يبغون یا ایها یقیناً دا ظلم <سلام> و پسات ستاسو ادا سر کشی دا ستاسو پخکلو زانو نبانده دا زانو نقصان کوي مدائع الحیات الدنیا سکتا د جند دنیا ثم ایلینا مرجعو کم بیا مونتا واپس کی دل دیست ستاسو کتو دا ہوئے چیرس خدا زلبت شما ابیا پتا نلگی نو قرآنوی بیا پرازی مونتا اللہوی مونتا بواپسی ستاسو فنو نبی اوکم پس مون با خبر کو تاسو لما كنتم تعملون باعملت تسوكاو مثال ذکر کی د دې دنیا د دې توې تزهید به دنیا چې بچ کې دې دنیا کې دنیا نه او حقارت ذکر کی د دې دنیا بل دې انسان اصل حقیقت ښه ښه ذکر کیه انما مثل الحیات الدنيا یقینا مثال د ژوند دنیا کما ان خوشاندو انزلنا ان زلله من السماي چمو راو ورو دلاله زبرنا فقلط به نو ګړ ورشي په دې سره ثبات الارض و خادغمکی ګیاګانی د زمکی یو اشاره دی ترا چې داګه ګان ډیر کثر سره روخيږي زکه فقلط یوبل سره ګړ ورشي دم رضات واخې سم ګنج شوي یوبل سره الله خپل قدرت ده څخه پیدا کی مې ما يا ګولون ناس ول انا عام خوراک ته کي خلق اوساروي داس په شنو له پیدا کی چې پاره کې د دواړو مخلوقات رځه دي د هم او د ساروهم يا غنم نه نو ګره د ساروي کي یا او د انسان خوراک پکمشتا الله رب العزت ده څخه وکړه حتى اذا اخذت الارض تردیبوری چه واقلی دازمکا اونسی دازمکا زخرفها خائص پل زخرفها تب وایگلی سرزر بخواهر شوید زخرف سرو تاویگا سمرا خکولی و خیصت اخکاری او زخرف ازکوی چه دیکی یو معناوه چلان دیوزی ادباسا بی دسترو بای نواقبا انتا تردیر خکولی خکاری و یوم او وچې او سات پس ګوري یا سروزه پس ګوري نو ګوره غوچ او منده وې چې یاره داسنه چلو شه سومره کولی واه کولاړا دصفه کې او خو خیاسته شه د ازمکا وظن اهلھا او یقینو کې اهل د دې انهم قادرون علیھا چېق نن دی قادر دی پدی باندې اری وې وینبسوش اوسنیکی کیږي ها اوس راغله دلته او بس دا دا غلق وقت تکلیفی اوز ک پی کلیم راشی باران کنا اوزا کی گینا بس دیوست راغلی دی خواه دا, دا دمرا پوری یقین جوڑ شی انہم قادرون علیہا چی یقین اندی قادر دی پا دی باندی حتاها امرونا راشی اغیطا حکم زمونگا عذاب زمونگا لیلن دشپی او نحارا یادر وزی دوڑے ذکر کرو دو. او فصر ذکر کی شارت دیتا چې دا الله عذاب پی ر نو د شپې نه خلک په قابلیت کې یوازې دروازه بارادي خلک بہت په ټوټه سره ګوري او سبان به ولا نه ورځنه زر کې دروازه ذکر کړو چې کله دروازه کې د شپې ګوره خلک څومره پټمای کنه سره بنزمي احتزابو کړي اجمال ما ګرځي نو, نو یو غلوس کوي راځي خلک وته ګوري نو یو یو څومنټه کې چې باران شي خلک زیاره بارانې نکړو او راړو بلونه نه وردی چې مو سوتل ګل له غوخه لیک تاس کې بیا شین شي ادې له باندې وردی تا یو کنه نه سوسو کنه ځوخه لا کنه ما زیګره کېو تماکو یا په سنن را رسیدلو اده کې ورياس جوړه شنو خلق قرورو او ګون نه اخکرا حي استاذ با سماوال وتاو ناري تاس کې شور شنو چه ده سرور و ساسکه غطه ده نورم ده سه مخونه ملاوی شو او چ بیا ده سه نره نره گلیم سره شروع شو نه جیس تجنش نه یالله خیر الله خیر شروع شو اچه ده غط غط داسان په راپریوته نو بیا بیا یو اوگوراقی دانیتو ورده غطه را گٹه اتی خواه گورتی اتی ناملوی راپریوتا اوار شرع ویڑا چوه گروه بیا رسیه بیا با که غط وڑی سای کو ل لَیلا او نهارا کژ سپی به آزاد راغه او ک دروازه نو سوشتہ جی بچ بچکی کم تیر دے کم ولیدے کم بابار جی عذاب نه بچکی نشی بچ کوله خا دا میو وخت کې خلکو څخه خبره جوړه کړي چې سله علاش نداسه او کنی او خپل خپل خوا بو وړي ادهنه وچ بس اللہ ته فریاد او کہ چهره دعا استاسوال قبول کی او عذاب نش نه فجعلناها با هوگر ذمون اغه لرا حصیدن پریکلشوی رےبلشوی قَعَلَّمْ تَغْنَبِ الْأَمْسِ لَكَ چِنَئِ عَبَادُوْا پَرُنْ قَعَلَّمْ تَغْنَبِ الْأَمْسِ تَبَنُوَئِ چونکہ ندا عبادو پرن چننو تتوکو ریا غزمکی دا نو فصر ہوئی چو تبدا ہوئی چردی کہ ما خیال یا رو چطت تیلے امنا یو واقع امنا پا دے زمکا کی گو رئے زمکی سرس آدین اللہ پر باوانو کی گیا گانی تروز اځه سروځې پس ګوري موسم بدل شي نو نردید شي کنه دا غار سوځي ف بیا خلک ګوري یره وې دې کې فوړ واخنخ کاری توبه دې کې بس دین شو اونهن بالکل دغه شانته پراتره لازمه دا مثال لري بندر کله 12 نوکو روح راولګن دنیا کې انسان پیدا شو انسان شو پیدا شو نخلق خوش علیدو امبارکی و بلکولی چی منکره که که که که که که که اینجا بیا رورو خبره دست اطلاقه نورا لویدو خوش علیوی ویو وادبا تحپیر دا اخیر داشت زوان شو دا داشت نورم طاقت تورا شو بوداش شو نورو یا پسل پوخ شو اینجا مرک براگ نوزا رفصش دنیا نه دی دی دا د انسان اټول ژوند په دې دنیا کې څنګه چې هو خوبان الله سن قلابات رازي الله ويته په دنیا دوکښوي کنا الکن نفصل الايات دا رانګي تفصيل سره بیانو مونږ آیاتنا لقامی تفکرون دا پرداه کوم چې فکر والله یدعو الی دار السلام الله ربلی خلق کور دسلامته آتا جنت ته را بلی ويهدی او ہدایت کی چاته جو غواری الالصراط المستقیم بدرب دلاره نیغه فقران کی خلق دین طرح بلي اسلام طرح ایمان طرح بلي احادیث او کی استدعوت چخلا کروبلي نبی علیہ السلام یو ذکر کړو تمام لازم تمام ملائک رالو او درې دل نو زماده پاره مثال وي سر دي سړی مثال څنګه نو اقبل ملکوی جرده مثال خدا سرے رکی او بادشاہ یو زی جوڑ کی کور جوړ کی دیر خیستا پاگئی کې دیر لوی باغی داگئی که او خاص مقام جوڑ کی او بیا پاگئی که دو خوراک انتظامو کی دعوت او تعان تیار کی نو استاذ رولی که خلق و توی چراز او بادشاہ تاوست دعوت کی چراز شن نو چې څوک دا قبول دیاو کې را شي کنه ناغه کورته به داخل شې دعا دا واسبه قبول کېته عام دوخري نو ویلې چې زمانه زال د داعی دی الله چې کوم ځای تیار کړی هغه بادشاہ سوږ دی الله اگر چې کوم تیار کړی هغه داګه دی اگر اسلام دی او کوم طعام تیار کړی هغه جنت کې دی اداوی مقام دې نوجا زما কবলته اوکړه نور دا یې কবলته اوکړه اسلام ته داخل شو او اسلام ته داخل شې نو دې به جنت ته داخل شو او چې جنت ته داخل شې نو منها طعام بوخره نه نه لاتا سرا بلې هغه ځای ته او مزبوطه ويهدي ما يشاء مزبوطه سوچ غوالي الى صراط المستقيم په طرف اغه په لاره مشره روان شي توفيق ول <سؤال> وركي کلاكي کی ويرسي جکهم خلق اغه دې ترتلو لا يق دې قران لګي له بشارت ذکر کوي للذین احسنوا الحسن وزياده ده فارادغه خلق احسنوا چې اخلاصو کې په خپل ایمان او عمل کې او خستہ عمل جوړ کی داغه لپاره حسنه داغه لپاره جنتي وزياده او زيادت نعمت الله دی نبیل سلام داگئی ذکر کرو چو حسنا جنت او زیاده چدا ناغا ان نظرو الی وجه الرحمن اگا دا اللہ رب العزت مخت قتل لی داگ دی دار کول لی خوا اللہ دی زمین نصیب کی دا داگئی نعمتون دی جنت نا لوہ نعمت تی لوہ خوش آلی دا يرح وَلَا يَرْحَقُوْجُوْهَا هُمْ قَانِبَ فَتْعِي مَخُنَدَ دِي قَطَرٌ وَلَا ذِي تورواله او نه جنتیان او جنتيان ډېر تر تازهي ډېر خوشاله وي ډېر په مازه وي او تورواله او خړواله ذلت به نه ښا اولئګ اصحاب الجنه دا خلقو جنتي اندي هم فيها خالدون دیوا په دې جنت کې هميشوي والذين كتبوا السيئات دا خلق او چې وی کله بد عملنه جزاء سيئات بمثلها نو سزا دا دا اقید عمل پشانده ده ده وقتی اقید حدیث ویده شده چه گوره یو بنده گناهو که نو الله رب و لحزت و بیا ام مقور که چهارو رو گه میلی که کتابو باس خود چه نو باسه نو بس بیا اخیر دا چې یو په یو ولو لیکی تا دا گناهو که نو دا بعده سزا اقید عمل پشانده سیوه پا که نشتا الذين يجدوا ان راغي يوا فلص او يو سوا راغينهم سيواخه واترهقهم ذللا او پٹکڑی بيديل لا ذلتا ورسواي با لهم من الله من عاصم ن بيديل باراد الله لنا صوبچ کو ان کے من عاصم ذاللا نے اوسازي كانما اغشيت وجوههم گویا کے پٹکڑی شيري مخنددي كتو عن من الليل ويور توكل دشپي کے مظلما جتک داس بیتور مخونه ایگه نا تشپس امره توره ایگه تا بوئی کنی داگی نایگه تکڑا راگفتر وزیری مخونه تا چولی دا تک دا داگی علامه دا قیامت کی و دا داگی دا بدبختیان نخدا او د دین نخدا چه دا جهنم یان دی بی جن اصحاب النار داگ خلقو دو دی جهنم یان هم په خالدون وبدي پاره کې همेशा چې جهنم تلال کړه به په ده نه لګي قرآن مجید تا خرویزه کرکې دا تقریبا خرویزه کوم شه ورست نو روز احد کئ او برای کې براءة ذکر کئ دمشرکان نو د خپل الهاو باطلو چې دی بوید از منګ اله دی او صفاره شاندی نو ګوره قیامت کې چې دی او بل سره ملو شي کنه نو څنګه اګه بوله س بارش کې او کنه نو قران مجید دا اگی خبر ذکر کې وا یوم نحشرهم جميعا او باور وس راجاوبه کومونګ دي ټول اني کچې عبادت کړه تعظیم کړه او چرچا شونه غیم ثم ان اقول باروه مونګه للذین اشرکو هاي که سانو دا مشرکانو مکانکم odrege بغفل ذې انتم تعظم وشرکاکم اشرکان تاسو ونخوا دی بغفل ذې odrege فزای الله بينهم جدایبو کومونګه په میځ ته وقال شركاؤهم ابو يغشركان دي ادي چوت شریکان وې الله سره شریک کړو الہیه وتوي نغي به وتوي ما كنتم ايا لا تعبدون نويت خودي خبره ته وګوره چې کلاغه الهد دي نه براءت کی چې بای زين تا زمو عبادت کوله نکړل خپل کار کوي لردي بس حالي داډي راد افسوس حاله داډي رل ورسوي فكتاب الله شهيدان بيننا وبينكم فس كافر الله قوى زمونق بميانسكي ستاسو بميانسكي هن كنن عن عبادتكم لغافلين يقنن امونقا دع عبادت ستاسو نخامخانا خبر خبر چه تاسو زمون تازم کرده حتى سو زمونق عبادت کرده مونقو نيو خبر وقران ومجيد خورشتيا وي کنا لا خلق چوه جدي بويگي دير زمونق آواز عوري قبله اسفارش كي نو خلق هو دلل پينشتا قران دشتیا وی خلک درو غويخه هغه ووی چې مستوعده عبادت نه خبرو دا رد شرک په لاله چګور اګي ندی پوو هنا لیکتبلو فذا که اوبل ولي اوبيني او خکاره شي كل نفس هر یان نفس ما اصلفت هغه عمل چې د مخ کې کړی و ردو ال الله هو پس بک لجي خلک او الا الحق شما د تجارت د دې حق زات جديدله به بدله و کې د د عملو حظات وبلم ع بشي دنه ما ون اغ سو جديد د ساانه جوړول دا د افترا در دا دروغو چې دان جوړو دی ته تب او خوي او برعد د عليهو بالو د خپلودين نه چغی و بعضت کو تعظیم و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الحي وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ من الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّعُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ سورة يونسك دا يوحسا شباريكي ذكروا درد شرك اعتقادية دا صو صو ذا مجید را دکو د شرک په تصرف دا شان را د شرک فی علم دی ځای کوم را د شرک فی تصرف ذکر کئ او دلائل عقل ذ کرکئ او چکم خاصم دے کم نو قابلہ کون کی رد حق ناګه با خپل جا دا ذا کارونا الله کړی د دې کارونو کون کېبل سوګنيست الله نه سیوا هغه په خپل او ما ته راغی دې مقام کې هغه دلائل عقل ذکر کړی او زجر په اتحاد دشرکاو څګر الله سر شریکان جوړ کړی دا هغه صفات یې له پیژندلې چا وحده لا شریک لهو دې <clears throat> قرآن امجید ام زجر ازورا نزکرکی دوشان پینکار دا دو قرآن بانده پینکار دا آخرت بانده کلچ آقیده کمزوری شو دا خلقو یاگی که دیر نقصانات رازی دا قرآن نینکار کئی دا آخرت نینکار کئی دوشان تی شریکان گردی الله لرا علم کو اثر شرکی تصرف کو اثر شریک گردی نہ ټول عاقله د زوال د وجن دا دلائل عاقله بل زقل سرہ قل, قل مایرزقکم من, من السماء والارض وا ورتا څوک رزق درکې تاسو لرا جبرینه دخکاته نه مایرزقکم دا څولې زاخ څوک دار کې د اسمان نه ودسمه باران رووري کاته نظر و کی ګوره دې کې ډېر واسه او په دې کې ځان خپل مستقل صالات تي رزق یا دې خوراک نه دی داغه د چکم اسباب دي دا څوک جوړې انې واریه څوک راولي هاوا غا څوک چلے بیا باغ وریاځو کې یو بلسره نزدې کادو تعلق شوق پیدا کوي هغه کړه دم ربا شوق ساتي دراګینه دی یو یو ساز کې په کرا ورول دا کوي هغه سره زره غو نه کول هغه له دروازه را ناوته پر اوستل موټه زره غنول غلطه یارول انو اندازې چې دې بیا دې انسان نا رزق و نورایت تیاری گی دیکن سمرا کارونا کی گی میانس گی قرآن وی در طول چاوکلا من یرزق و کم من السماع والارض رزق در کهی تاصل د در باری و دخ کاتینا اما یملک و سماع و لبسوار یا کم ذات تے چه اختیار من دے دو دلی دو تاصل چکم قوتو ندر کلی چه اگر غگون دی ستر گیری دده اختیار من چه ده تاسو لزرکلی او هر وقت اگه پا اختیار کې که او گواردی نوابیلی درنا فوت بوال ختم کی ده بیا تاسو لواپس سوگ نشو در کولی اگر که تاسو تنو میخیر چه ده نظر بوستان ده چې ده با راندر اگه نظر بواپس کی ده ده جهل خبری دی ده شرک خبری دی ده اگه اسه ثبوت و بنیاد نشتا اختیار د دگو کنو دسترگو اغا و من یخرج الحی من المیت او سوک رو باسی جوانده دمرینا و یخرج من الحی او رو باسی مرده جواندینا دا تصرفات سوک کئی دا گینا دا شانده جوانده بچه پیدا کئی از اغا نبی آغا کئی دا دا قدرت دیو مرده قامنا شاقی که علم نشتا بلکہ جہل دے نابویدہ نداغینا جوندے سڑے پیدا کی تردیج نبوت والا موار او داگہ شاندے دا جوندے قوم نا مردخل پیدا کی شباہی کیاڑو خپل ازادے و خپل عقیدی اصلاح او دا خپل نجات اگر احساس نہیں کلش دا دا کی فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَسِّبُوَائِجِ كي اللَّهُ كَيِي اللَّهُ ذا هرسو جو كي أغا الله ده طول تصرفات اغا كي ذا هرسو اختیار من اغا ده فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُولُ فَسُوَا آيَاتا آياتا ثنيا ده كي أَفَلَا تَتَّقُولُ لَا نيرن اللَّهَ نَيَرَنِكَوِي عزان نبج كو يغسر ده شرق كولنا فَذَالِكُمَ اللَّهُ پس دا صفتون والا اللہ ربكم الحق رب استاسو دے حق او یقینی ذات چی صفت دا غداری چیاغا حق بھی دا صفتو والا الله دے رب استاسو فمازا بعد الحق پس نشتری پس دا بیان دا حقنا پس دا حقنا الا بضلال مگر گم رہی چیتا حق پری خود حق ذات دے پری خود او اخو اروان چنبی اخو گم حق مقابله کې هبل سنشته سري الا الضلال مگر گمراهي فانا اضرفون فصرنغه اڑول شيطاسو هغه ځاي ته تاو پي جنبه بوله سي فادو سرا نه داګه تعظيم او نه تا رقم خو اڑول شي دغير الله تعظيم او عبادت او داغي صفاتونو تعريفات تا راشد هغه ځاي تعريف لا يقدر التعريف التعظيم هو ذاتك الذي لا يقدر التعظيم لا يقدر التعظيم فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك تقشان تصابت شويدا وعدد ربستا على الذين فسقوا فاغ خلق باندي فاسقان دي هذا فسق باغو او اعلى درجة كده يعني كافر دي انهم لا يؤمنون دې وجه چې دې ایمان نرلې انهم تعلیل یمن لښو دې لئنهم لا یقمنون چونګې دې ایمان نرلې د وجه ندی باندې دا ل هغه کل دې مبارک چې دا با زلیبت وخت ایمان نرلې دا ثابت شوه دې ته چا ګور دې چې عملتا دې عقیده اختیارتا نو په وسیله دې کمل ارزان لغورکې نو دا دا پته لګي چا اللہ کم لکل کردی دی پا دی بانده چی دی ایمان نرودی عجیبا محرومی جزی خوش قسمتی و سعادتنا دا بذبخت تقام دی نزان داگی وعدی موافق کرد گا قول پا دی بانده صادقی کنو ولی لا یؤمنون دی و چی دی ایمان نرودی گوراوالی بیانو کو دا مبدی چی دا چا پیدا کردی بار اخ کتاو اور خپل باجان کې او غواره تعالی سمرا قوتونه درکړي سمرا تا قوتونه پیدا کړلې نه امرونه نو بیا له ځوره نو ورکلا دا دي خپل ځان د الله ته او ا دې چلاکم لکل بدی کړې غزان راغې موافق کړه او زاجر دي په اتحاد شرکا باندې څنګه دا الله نه سوای شریک انګرذولي قدرت دا اللہ قدرت چی اصد آگئی اعتراف کئی کمانینا ایمان و عقیدہ اپنی اندر سرا ملگرتیا دانا کئی نو زورنا ولوار کی پاک پلا خبر بند قل حل من شرکائکم ویتا ایشتا دی دا شرکاو اصلا من یبدعو الخلق تم یعیدو اگا صبح چی پیدا کئی مخلوق اب یا بیدو پیدا کئی یبدعو الخلق فا اول ذلی پیدا کئی دنیا کی ثم یعیدوه ابیابی دوبارہ پیدا کئی یعنی پس دا پناہ کولونا چو موت پیراولی پناہ پیراولی ذکر دا معات کئی پس دا مبدینا چی پیدا کول ستاسو پا شرکاو کس افتادا سی چی دا تصرفو کی دا کارو کی چی توی نفر شرک فید تصرف خلقو خوال دیر اختیارات ورکلو او قرآن و مجید بھی جزئے اوائے کنا اشتا ناغی غلیو وَلِلَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعْيِدُهُ اوائے وردہ اللہ پیدا کی مخلوق اب یا دوبارہ پیدا کی پیدا کی اوال زل دنیا کی پورا سلسلہ شروع کر لیا پیدا کی بیا تربیتی کی دجون لوازمات والا کی حاجتن والا پورا کی تردیچ پنا پیراولی الارش ردی دنیا بیا بے بی یوزل دوبارہ پیدا کی ثم یعیدو دے حساب کتاب دے پارا قیامت کی او دا معلومہ خبر دا شک پکی نشتا فَأَنَّا تُعْفَقُون فَسْتَرَنْگِ تَاسُ عَرْو نِشَئِ دا حق خبر نوتا سو دا سشی وارو لے چادر تدا سے بیانو کو او غلط لکچرو کو یا لچکرو کو څه تاسو د حق نوارد ولیکنه؟ باندې تاسو ګر كون تاسو څه پاتمه ده کوم مشرکا او پیروینو مکلا چې د اړې په خپل پتنې لګیدې هدایت كل هل مين شرکا ايكون وایا آستری د شرکا او تاسو نه ميهدي الالحق اغه سګه شرحنه مې کی په طرف د حقو ټول شرکا او کې دا طاقت شته چې تاسو یې وَلِلَّهُ وَلِ يَهْدِي لِلْحَقُ قوائے وردہ اللہ دے چهدایت کی فتر عبد الحق و توفیق ورکی رہنمائی کی یہ انسان لدہ قوت ورکڑے دہ سے قوتنے والا ورکڑی دے دراکیہ چدے پہ خوابت پیجنی نداخو اللہ دے انتظام کو چسی لارخی دے باندہ تھا ستاسو پر شرکاو کی خدا سفت نشتا کاغا اصنام دے شده نیکان و بندگان و مجا سمیم جوڑی کلی چی دیبا زمانگا امداد کی ناغی خوب دا طاقت نشتا نو بخپل چردت لیشی نو چاہتا خبری کولیشی نو ایشارہ کولیشی او پیوتر قبان دی چالس راہ نمائین شکولی کنی ناغی خوب امداد دیتا محتاج دی چطر اگی امدادو که تی روچت که تی روان که افا ما یهدی الالحاقا ایا بس هغه آزاد او راهنمایي دي په رب د حق او حق او بیر لايق دي जबाबداري وکړي شي اممن او کنه کو لا يهدي غير لار نمومين الا ان يهدا مگر که هدايت ورته وکړي شي قبل سوکرا پاسي الله سره امداد وکړي په او وي نو دغه تم احتیاج دي نو ته دغه زما مخلوق تعظیمه عبادت څنګه چې هغه باخبله محتاج دي هدایت ته راهنمایته او امداد ته چطور له صفایو کې ته دي او زین کې نور د هغه اختیار خونښت سمره چې معبودان باطلو دنیا کې اخلق بهدا आवाज لګاو چې ځدا ځنم आले حری یا علیه ورتنوی او سا کارونیو تا منصوب کلو چه مونگ لده کارکی ده کارکی نو قرآن و مجید پاگی را دو کن اگا ملشوی بندگان چه داگی دا قبور و تعظیم شورو ده نند دور کن نو اگی چاسر دا امداد کولی شی چه را نمائیو لگو کی لارو تاوخی کارو شیطانان تا مراد شی چه خلق گمراحا که خبرو بنده نو ارې پدې کې دا ځکه نه راځي چې غنې هدايت ورته وکړي الا اي يهدى زکه هغه مې شبد بختري بای مہر لګېدلې چې دې ته هدايت نكې زکه وایو چړي خلک پدې ګمرا وه شي دې شیطانونو ته څه خير را وایو شو طمالکم فاشويري تاسو لرا كيف تحكمون څنګه پرې پرې تاسو ولرونه پرې سل کې وای کګه پرې وما يتلوثرهم الا ظن قال جارین کی اکثر دینہ مگر د گمان ګورو گمان به سراوند گمان کو دلیل نه پدین کی ان الظن لا یغنی یقینا گمان ہسپدنه من الحق شیئا پسابه تولو د حق زرا حق و گمان خو لا ثابتی حق مقابله کی د گمان هیڅ اعتبار نشتا يوه الله دلاده وحده انيط مصلا چې هغه حق دی هغه په قران ثابت دی بل خو د شرک خبري چې هغه جرته په ګومان فخوبه او وهم اپمانګل تو اقیا تو اقیسو فبان دی ثابت دی نه ثابت دیږي ځکه ځان حق نشي ثابتولي دا ځین مفسرینو مختلف مسائل معلوم کړی تفصيلات یې کړی کتابونو کې مشہور باغے کی امداري چدناس مقابلہ کی زنس نش ایست شین ده او حق هغه پسند باندې ثابت ییږي یو خوا دلیل ده قران دے. سیح دی او صحیح حدیث دی او بل یو باندې خپل گمان واهم ده ناخو ایست شین ده ښا ان الله علیم بما يفعلون یقینا الله pore باغہ تو چدی کی علیم الله کوئی گبل سوچنا دې کې هم شرک په علم دی چې په غیابو صرف الله کوې بهاره خبره الله کوې ترغیب زکر کې قرآن دی دې دایک زواجر دی په انکار په انکار د قرآن او نور ضروري او اهم خبرې چې داغه نه انکار کې قرآن ولا زور نه ور کوي وناکان هدا القرآن ان لديه ذا قران اي يقرى چې جوړګړي شي دغانه مين د لله سيوا د الله نه دا قران دغه کتاب قرانه چې دغه دغانه جوړګړي شي یاد د دې نسبت بل چا ته و کړ شي د الله نه سيوا اي يقرى يو مانادم دا سره دې نسبت بل چا ته و کړ شي ولكن التصديق الذي بين لكن دا تصديق دې اتتصدیق کون کې دا کتاب او چې مخکې د دین دی کتورات کې انجیله قران مجيده دا لري تصدیق کوي دا لري تکذیب او خلافونه کوي دا خو به اختراع نه چې داږي تکذیب کا نه تصدیق دی هر هغه وتفصيل الكتاب او تفصيله وذاحت د کتابه لا رئی بفی نشترشک پر ای قرآن کی میر رد بالعالمین در طرف از رد مخلوقات نا ده دا داغ ازاد در دا طرف ای چه مخلوق پالی دا داغی دو جسمانی رزق اندازہ میں چکڑ ده دو رزق دو پار اولدہ کتاب را لے گلے. تفصیل د مخکنو کتابو نا ده داغی مزامین اغیق پل مزامینو کی راوستی ری دا. او داغی حقانیت او تصدیق ذکر کوي د درستوبه کې تحریف کړې او نه په کتاب د الله تعالی طرف نه راغليو حق بل د الله علم کې الله محفوظ کې کوم بیانات ته تفصيلات ته قران راغلیو ځکه او وره کله چې قران مجید نازل شویلې د اغه وخت نو وخت له قیامت د هر چاته هر وخت کې یا چیلنج پروت ته د قرآن په شانته راوړې او دروصه پورې چا جوړونه کنه وقیامت پرې جوړ زجر په دې قال لاغي چې د راځنه جوړ کړي امی یقولون افترا آیا واي داخلقو چې د ځنه جوړ کړي له دا قرآن افترا هو جای اعتراض کوي কই فاذو بسوره مثلی هوه ورته راوړې او سورته په شان دې قرآن وَدُرُومَ نَسْتَطَاعُونَ اَرَوْا بَلَغَ رسولِهِ الصَّوْتَ قِيَامَ بِنْدُو نِلَّايَ سَوَادَ اللهَ سِوَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَيْتَا سُرِشْتِي کتا زبختله داو کې رشتي یې کنه زه یې قرآن په شانتي او سورۃ مختصر سورۃ د قرآن مجید سورۃ الکوسر اګه ورته هوځلو شرع داري به شانته نو جوړ کړي نور د ټو قرآن مجیدم راغلا وې خبر دا دا کمزوري وایي دو ولې قرآن معجز کتاب دی دا ج کمزات را لګل لري کمزات دنیا نازل کړي هغه ذات کم کارو نه کوي نارو شانته سونه শিকوي دا الله د نور سقه مه سو جوړول شي الله چې اسمان جوړ کړي دا چې اسمان بل څه جوړول کم از مکه چی جوڑا کری دا دریابونا غرونا دی پیدا کری شپا روز بدلی نو کده دی پشان چا جوڑ کری نو داگه دا کلام پشان بوم جوڑ کنو نالا دا کلام پشان صرف نشی جوڑوی کم زوری دی عجز دی خوا دم عجز کتاب دی داس اصانه سرا جس دی واضح دی او سحل ممتنی او دی پاکی. داګه خبرې چې سړې کوي ناريه وي چې سبوم داته حکم چې ته ته وي چې زووانه رو بیان نشي ویلي دې ته وي ساين لم مونته نه قران کې دا سرزيات دي تاسو وګورئ دا څه جوړ کړشم ورې جوړي و څنګه ادا سي رواني او بلاغت او فصاحه او اعجاز دا د خاص صفات دي بايل کذبو ملکه دې تغذيب کولې به عالم يحيطوا بعلمه هغه څه نذرګر کولې په علم خلصره ياله نذرګر کولې حاصل کولې علم داغه نو قران مبارکه علم نه درکله نو ګوره داګه تغذيب کوي ولما يذهن تاويله او تروس اوسه پورې نه دراغلي د ته تفسير دې قران قران په تفسير نه پويږي یو معنادار يا عاقبت دې کو نو دا داګه نوعذاب پر آغل نره، زکه دی تک زیب کی خواه دیواجه دار دیر کم علمی وجده لم جو بعلمه بی علمیه کدو قرآن بارکی علم حاصل د دو دی پو نکاتو بانده ورسی دلنوبه منیم خواه تپوز چیو یو تن نچیره خلق چداوی کنچی کلو انسان این عدو و ما جا هر انسان دشمن ده ده آغاسو جده په نبوئيه ده چه تشتا؟ نجواب دهو چه اوکر ده قرآن كراغل ده بل قذبو بمالم يحيطو بعلمه ولما يأتي هم تأويلو چه تقذيب اوکر ده قرآن اولو مبنه حاصل کرده دهشان تبوز شده حسين بن فضلنا چه دهتو بقرآن کی سرطه مومي چه من جهل شيء انا عاده سوچ په اوسز نه پويږي راغې سره د دشمني کوي ناغوي دا قران کړه غل دې توزا وکړه يې ودايا ته په بل ډول سورته احزاب چې ګوره تګزيبه وکړه دا غوس چې علم الناس اعداء لما جهلو خلق دشمنان د داوس چې پې نه پويږي مخکې کوي اوس مان نظر اگر دې دا تفسير د قران كذلك كذب الذين من قبلهم دارنگی تقذیب کرو اگه خلقو چو مخی دو دینه ہو دارن مخی خلق چو تیر شوی دی ناغیم تقذیب کرو ناغی تیبی آگا انجام راگی تاگی خپل تقذیب کولو آگا انجام چو انہ آزار فاندور کیسا کنے آقی باتو الظالمین انجام دو ظلم کون کو ظلم اینکار کرو که نا سو چه اگه انکار کرو عیناد ورسر کرو نقران وید اگه انجام کرا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اوزدینہ سوک اگه دیچ ایمان روڑی ودی قران باندن سوک پاکی دا سشت چه اگه مَایل دی ایمان روڑو تا ایمان براوڑی خصو اقباس وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ او سوک داس ریچ ایمان نروڑی پا دیا قرآن ہر دور کے خلق داس روی سوک ایمان روڑی او سوک نروڑی سوک ایمان تماعیل دی او سوک چٹ پٹ انکار کی ومنهم اللہ یؤمنو بے وربک اعلمو بالمفسدین او رب ساق خبر دی فساد کا فساد بارکی و فسرین ویچ سوک دی المعاندین چری عنااد کوي ده حفصره نو قران سره او مفسدين چری کذب په کفر باندې مقابله باندې سره دیچو قران پشانتی را وې نشي مقابله نشي کوله ابيام قران نقدي قران منی نه لږه ته ویلی شي بسات ته نه زدا خلقت د حبس کاله اعلانو کنو وای نه کذبو وكذا يجب تكذيبك فقل لي عملي نوعي ورده ايضا عمل لي ولكم عملكم ايضا عمل لي ذا اخطى العمل في موارم اتعوا ذا اخطى العمل كبيني كبيني نماخو درطوي بويني ذا ركلا ذا العلم درطوي ما نل أو نمنل ايضا ايضا ايضا جو سوم نہ منے ا تغزیب کا ہے اب اخفل باطلو غلطمان دے کلاکی نو لی عملی بس جما خپل عمل لے ولکم عملکم واستعده پر خپل عمل لے خپل کارون کوی ہیں اں توم بری اونا مما اعملو تاسو بزاره زاره داملنه تزکوم اغه یہ مخک فل داد بیان زان ل انداز دے طریقہ دا چکو رتاو بے غمے زمال عمل قل اجذيو تخی اجذبل ذکر دماغ کې وکنه هغه سنز پکاله سوچ کې چرته خود لري خپل خبر وکړه نو ته یې تاسو به زارې ده هغه عمل الله جزاکم دا تاسو غدا وای کنه ابتدا وړاندې رضان نه جوړ کړئ وګوره کما جوړ کړئ کنه تاسو باندې هیڅ ګنن نشته تاسو پیغامه و انا بریئ من مما تعملون اذا بزاره ما داګه ملنه چې تاسو کوای او هم منه همي استمعون اليكه زو اجر دی په مختلفو کارونو داغي بعضه د دا دین هغه څه ودي جوګ دی تا ته چې قران وي چې بیان کې نتا د غږ دی اتوب حیران چې جوړه دا د توجه سره نهسته دې جوړه خبره مې منی؟ او مې نه ابا یو او تاسو نه سوما آیات او راي ولو کانو لائی اقلون خوگر جویچه نپو ایگه ایگه ایگه ایگه اقل نشتا پو ایگه نا او کول ده نو تقل کنوالی او بحرپن دواجه نا داس حد ترسی دلری چو کتوت عرصمرا خبره کنو نوری کمشین و لگوکی که دنو می نوری دولی او ری خمانینا قبلینا اسی وردل خو عرصو کولشی و دا سوریدل چاگه سر بکی قبولتیاون بوی او دا قددی نشتا اقل بکی نشتا و امین هم یانورو الائک او دا دین آسوک داتا نظر کئی داتا تو بودا بودا بودا بودا شیخ ابا ستا طرف تا گوری کتاب ستا دا نبوت دلائل او معجزی بودا بودا و یا سا ہدایت وردان حاصلی گی آیاتا هدایت کیرون تا لار خیرون تا ولو کانو لایو اگر چی دیجی نوی نیی دا, دا قواتون ختم شوی دی کم قواتون چی پا ظاہر کی دی دی نه کی دی نو دا تی پا ظرکیم شتا کنا نو دا ظاہری نظرشتا خود زرسترگی کار نکی ظاہری غوگو نشتا خود زرپا غوگوی نوری ولو کانو لایو بسقیرون نوی ان الله لا یظلم الناس شیئا یقینا ان الله ظلمنکی بحلق باندیزارا ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن الفرد خلقنا بخلق ظانون بان ظلمکی چقوتن ولله ورکل او دی خرج نکرو دی پیغه مقصود حاصل نکرو صداخلی بخلق ظان ظلمکی ظالم گناہ لټی ال خپل نفس حقوی حق یادر جی داګه د پاره سایلار واخلې ولټې نه هغه یاده شاندې په خلاف کې پراته دي تخويف ذکر کوي دې لپاره اوخره وی اوه بسې دنيوي و يوم يحشرهم او باغ را سره جمع الله دې کالم يلبثو گویا کې دې وخت نه تیر کړي الا ساعت من مگر یو ساعت دروازه نه چکل دي را پاتو چې قیامت کې نداء ته وفي نوية جنة وقت تركوه صرف يوغانت بغينه إلا ساعة من الهار ساعة الوقت القليل من الزمان لقوانت وقت الزمانين وذا سبقكاري ويوغانت رنجل تركوه إلا ساعة من الهار وما ساعة دروازنا واتعرفونا باينهم فجن باقبل منسك يوبل واسمداد بنشي قولش يوبل سرمي خبه فجنه سپوس بانشکولی دیو بلنایم داد بانشکولی اوفاسترین ناغین منازر کرکی خواب چی گو رہا وقت دیر زیادتو خودی دا سیزا یکو یو مثال خدا ری شیو سڑی او دیشی نو پا خوب که سمرہ دیر مزلو کیا دیر وخوالی او ارپلا او گردی اځ د دې هندای چې دا لري موداتې رښواډل کړې نه تلل چې راپاز نه له وختېر شي نه یو خداس ساجندا چې اوکار څو چاته او خې چې دا کار وکړي اځ دې ورس نو کینی چې ازرا نو په ګڼو باندې بحثونه او غږ شپه لګي اته دې کې ینا صاحب خیال راشي رونالټو داسه چلوه اڅې نو تم را وخت ضایع کو ورځې کوه له شان ډېر بس میں باقیونه کړل لږه دنیا دا جون صدا هډېر لوی ژوندو او چون کېر دینه بے ځای مقصد هغه حاصل نکړو لږې بیا دا وی چې موږ خو یو ساتیر کړل یا هغه وخت چې دنیا کې تیر کړو یا هغه وخت چې قبر کې یا برزخ کې تیر کړې دا په اول باقपाली میاں سکه قادخسر الذین یقینا تاون شو هغه خلقو كذبوا بلقاء الاله وتكذيب اوقات ملائكه الله الله سرجكم ولاقات الرواند ناغي ونمن انكار وكذا غينا في يوم القيامه منكرش هناك كانوا مهتدين هنودي لارمون دنكي رحنمي نوكرش باغا حق لار نوروانش ورنار صوت مالومش چاکرات کې وغدا حالت د دې بخل دے دنیا کې وګورا و ایمان لريانګه هغه شرمنګه اوه یو تا ته باذلذین ویدهم بازه اغاذابون چمنګه وعده کو دي سره او نت و پین نک یمنګه وفات کو تا لره په لای نه مرځو نو تاسو مونږ ته واپس کې دلې د دې کستاپ جون کې مونږ دا څو نقې را وډو کنا جدي سره وعده کو ادي د بګر رپن تزامل مالو معامل اوشي دا موقعو بدر موقعا شمر شریان پکې ټول ټکړی شو کنه ور افستر انداز ذکر کړي چې دین اسلام بارکه الله رب العزت طرفنا چې کوم وعده و چې دا, دا باز غالب کوم او امداد با بلخوا بجو پر ملانه اتوم نو دا وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بجن کې او سب یاد اگے تو وفات نہ رس تو نو خلفائے راشدین و پداوار کی چه اسلام دمرا ترقی وکلا چه لو لو ملک اسلام اسلام پدایرا کرا او کنزور شو مغلوب شو نو وجدا اقوا دے ادیھا چه زبائے اسلام غالب کوم کوپل بمغلوب کوم او تا سرا با امداد کوم نو اگوا دے رشتہ کر نو خیلایا مرجو پس موږ دا واسکی دلې ردي ثوم الله شهيدون بها دار جل خبردار دي عالم دي علام يفعلون باغ سوت دي کوي دنیا کې بولوم عذاب ورکو او بيت اخرت خبري اخو الله دار سم معلوم دي کنه شهيدون خبردار دي دي کې عمره ده شرک په علم دي خاص الله بوې قبل سوکنا ولې کل امه الرسول حدا پارا داري امه يوبي فائذا جاء رسولهم كلا جرا به پیغمبر دا غي دنیا کې جبره او قوم د پیغمبر او خلقو برابر مقابله وکلا هغه سره د دشمني وکلا او دی بينهم بالحقي فلطلبوا كل شوا بمیان سديکه بالقيص به انصاف سرا كلا قران په کې بالقيسته په انصاف سرا څنګه چې عذاب او پیغمبر او دا اغمالگلو لے بینجات ورگو او جکم با مخالفو دشمنان بو تاگیبی اللہ حلاکلو لازاد بی پی راوست او مجاہد رحمه اللہ او نو مفسرین آیات حمل کی پا قیامت بانده چودا هری اومد دا پیغمبر شتا دنیا کی اغم اصال کرده دا قانتا خلقو انکار کرده رکل چودا قیامت رج شی او اللہ پی اصال دا اغمالگلو لے بینجات جاء رسولهم پیغمبر براشی دا غنب هم تپوسو کلشی دی بارا کی گواہان با پی حاضر کلشی خودی آبائین هم بلقیست پی صلبو کلشی پمینصدی کے پا انصاف وہم لایو ظلمون ادیس ربا ظلم اون کلشی دیغو پاکپل دیر ظالمانو خدا اللہ در بار دا سر ظلم نشتا ندا دمرا لوی ظالمان د دنیا گورا پا دیپا کم ظلم نشتا کبدي ظلم کې نو نوموته اعتراض نو ځکه چې ډېر لوی ظلم دي په خپل کړهونه د الله دربار او عدالت هغه لري انصاف دا بناځه قران مجید کې ده په دې چې ملائک په ګواہی وکي عمل او پیغمبر په ګواہی وکي مؤمنان بندگان په ګواہی وکي اچاری په دې باندې خو په شی قرارو کې دا غي نه په فواله سزا ورکي کې ہاو دا سے زیادتی و تلوار نشتو پاگئی د جکل دا قیامت خبروں شنانی بیاین کارو جا خدارت ہوئے جیبا کلا ویا قولونا اوائی دی مطا حاضل وعدو وعدا ان کن تم صادقین کہتا سو رشتی نی کہ دنیا کے دا عذاب خبر اکے نوم ہوئے جکل برازی کہ آخرت کے دا عذاب خبر اکے اوائی دا یادینو وخیراتو خیر مطا چو دا بکلی؟ جواب قل لا املکو لنفسی وای ارتازنیم اختیار مندخ پلزان دا پارا ضره ولا نفعه نو دا ضرر او نو دا پیدی نو ضرر دا فکو لشم او نو پیده حاصلولشم رد شرک فی التصرف چو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگوی قرانو مجیزت حکم کیتی طویع چو زمان اختیار نشتا دا ضرر انا دا نفی صوت اعراف کی چویلو نایی کن افعان مخ کیو ادل تک درن مخ کی گداولی دا عذاب مقام نکانا دا عذاب مضمون را روان دے نزع اختیار من نیما چرزاننا ضرر دفا کن ازاس مقیر آگلی پا نبی علیہ السلام پا جون کی چیغم پا دیبان لخکار دلعیلو چرنبی علیہ السلام دا اختیار نشتا چرزاننا تکلیپ و ضرر رواری اگا سکیگی چه اللہ الله ایلا ما شاء اللہ لیکن اگا سکیگی چه غاری اللہ سما پہ اختیار باندی لدہ یوتن نبی علیہ السلام دوی دیو اگا کار کیگی چه اللہ غاری تو غاری ما شاء اللہ ہو نبی علیہ السلام منع چه دا سمو آیا اجعلتنی لیللہ ندن زرد اللہ سر شریق لما ما شاء الله وحده هوا یا چ الله غری یوازی دغشان فاطمه دو زهرا رضی الله عنها ته ویلو زګور استاد پر دې اختیار من نیمه ځان له عمل کاه اذان বজ کړه د اور د جهنم نه زګور استاد پر اختیار من نیمه دا خلق بسحلی چې ری پدی باندې دنیا کې جون تیر کو چې بابا مونږه شړان نه کان تیر شوې دی مونږ بچی وغی اختیار من دی فران رد کی بدا سیاقیدو لکل امت اجل نفارا ده هری امت یوم وقرر نیٹا دا اجل نیٹا اذا جا آجلهم فس اجل دی نیٹا دی فلا يستاخرون ساعتا فس رست بنکلیشی فلا يستاخرون ساعتا فس رست بنکلیشی یو ساعتا وَلَا يَفْتَقْدِمُونَ اَنَبَا مَخْكِ كِيگِ نَبَا رُسْتُو كِيگِ وَنَبَا نَبَا سَو نَبَا رُسْتُو كِيگِ اَنَبَا مَخْكِ كِيگِ اگورا دا سعیات راغنی اومدقی صورت عارف علت ویدرشیو زمخ شرید کرکلی چه مراد ددینه دا, دا خبر دا یعنی کنیر ددینه چه اللہ کم عذاب مقرر کردی نو اگر بالکل ا اگد اقبل وقت نمخ کی کی گئی نروستو کی گئی یعنی پا اقبل وقت برازی اصوکے پاتی کولی نشک مطلب داریخا قل ارائیتم خوائی ورطا خبر را کئی ان اتاکم عذابوهو کچر راشی توسا عذاب دالا بیاتا اولہارا دش پیش پی یادر وزی ماذا یستعجل منہ نصد اگا عذاب چتلوارو کی من هل مجرمون داغین مجرمان نو خدي تاسو کي چازاب به كن رازي او چي آزاد راشي د شپيو کو دروازه به اسوک باندوله مانا کولې نشي نو ماغا يطاجل من هله مجرمون يوم انا دار بهتر چس دي آزاد چ تلوار بوکي داګي نه مجرمان ځانته بچ کي ځانته بچ کولې نشي بچ کوله نو تاسو بیا جت شته چې کل کله بيد چه دیو سیز نبچکی دیلشنو بیاتا بوصل اکی او دویم ما دایست آجلو من حل مجرمان سا حیبتناک دی اغازا چه تلوار کی داگی نمجرمان ننخوی گنانگار گواری خواگا سخشی دی اگو در حیبتناک سیز دی نو دیولی اغا گواری او ما دایست آجلو من سخشی دی اغا چه دی تلوار کی باگی اگر عذاب کې ردي لپاره کم خير دي دې يومه گزار لګي چې کله به یو دا معنی دي ځه اثم اذا ما وقع امنتم آیا بیا کله چې واقعیا شي اراج عذاب ایمان بارو له تاسو په دی باندې چې عذاب راشتو به ایمان بیا ایمان پیدا نکي په دا وخت کې وړي خلکو چويوالې الان وصو تو ایمان روڑی اتوائی که زخبر منم وقد کن تم بیهی تستا عجلون و یقنن چویت آسو بدی بانده چه تلوارم کولا عذاب غختو اوازا چگه وحیج منگی ایمان روڑو مفسرین ذکر که دادی چې تقاضا که مطالبه که دا عذابو نده استهزان که دادی دا عذاب منینا چگه نداراتلون که ده کدی من له دې په دانه وشي آزاد بکله یا راولا نو چراش پکانه نبی ابي ديوي چ مونږه ایمان ورو او تا بوي دي چا ها سروڅه په خندا کوله اته تلوار دې کولا تلوار دې دې وشي کوله چې دا نه منو ایمان ورو له ثم قيل للذين ظلموا بیا بوي نشي آی کسان دا جزای لمن دي ثم تم شعور قرت بل قرت کې سام راضي همانه سره اپا دقا زی کی اپا دقا وقت کی اپا دقا وقت کی اپا ویلیش آئکستان تا جزا علی ماندی بیا اپا ویلیش ذوق و عذاب القلد اساکے عذاب د ہمیشو دا سکل <سؤال> او دا عذاب ببتاسو ہمیشو اساکے